Сімнадцята година, тридцять хвилин. В ефірі «Театр перед мікрофоном». У студії Ольга Лігус. Запрошую до театру одного актора. Ви почуєте один із фондових записів видатного українського актора 20-го століття Дмитра Франька інтерпретацію поеми Івана Котляревського «Енеїда». Ця поема, що вийшла 1798 року, стала першим в українській літературі твором, написаним живою народною мовою у традиціях давнього українського бурлеску. Узявши за основу сюжет одноіменної поеми Вергілія, Іван Котляревський створив оригінальний художній твір, у якому відтворив різні боки життя українського суспільства другої половини 18 століття. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Удався на все зле проворний, Завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, Зробили з неї скирту гною, Він, взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, Осмалених, як гиряланців, П'ятами з трої кивав. Він, швидко поробивши човни, На синє море поспускав, Троянців насаджавши повні. І куди очі почухрав. Но зла Юнона, суча дочка, Розкуткудакалась, як квочка. Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, Щоб душка полетіла к чортам, І щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, Все її гнівив, здававсь гірчіше їй від перцю, Ні в чим Юнони не просив. «Но гірш за те їй не любився, що, бачиш, втрої народився і мамою Венеру звав, і що його покійний дядько Паріс, прямо ви дитятко, путивочку Венері дав. Побачила юнона з неба, що пан Еней на поромах, а те шепнула сука Геба, юнону взяв великий жах, впрягла в гринджоля та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла з підницю шнурівку і хліба зцільно на тарілку». Кеолу мчалась, як оса. «Здоров, Еоли, пане свату! Ой, якся маєш, як живеш!» Сказала, як війшла у хату юнона. «Чи гостей ти ждеш?» Поставила тарілку з хлібом, Перед старим еолом дідом Сама ж сіла на васлін Будь ласка, о сватеньку старику І збий Енея з пантелику Тепер пливе на морі він Ти знаєш він, який суціга, Пали вода й горло різ По світу яких ще побіга Чиїхсь багацько вилі сліз Пошли на його лихо злеє Щоб люди всі, що при Енеї Послизли І щоб він і сам Засеєш дівку чорнобриву, й гарну, уродливу, тобі я далебі, що дам. Гай-гай, ой, дей же його кату, Еол насупившись, сказав, Я все б зробив за сюю плату, Та вітри всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, А нот поїхав на весілля, Зафір же давній негодяй З дівчатами заженихався. А евр в поденщики найнявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь Енеєві я поздать. Я хутко миттю постараюсь Втрістя його к чортам загнать. Прощай же, швидше вбирайся, Обіцянки не забувайся, Бо послі чуєш Чирк Як збрешеш, то хоча нацяця На ласку послі не понадця, То від мене возьмеш чвирк? Еол, оставшись на господі, Зібрав всіх вітрів до двора, Влів поганій будь погоді, якраз на морі і гора. Прокляті вітри роздулися, а море злих аж реве. Слізьми троянці облилися. Енея живіт бере, всі човники їх розчухрало. Багацько війська тут пропало, тогді набрались всі столих. Еней кричить, що я Нептуну півкопи копи грошей в руку суну, аби на морі штурм утих. Нептун, і здавна був дряпічка, Почув Енею голосок, Шатнувся зараз із-за пічка для його кусок, І миттю осідлавши рака, Схватився на його, мов бурлака, І вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрів грізно, Чого ви гудете так грізно? До моря знаєте вам зась! Еней прочумався, проспався І голодрабців позбирав, Зовсім зібрався і уклався, і скільки видно почухрав, плив, плив, плив, плив, що ж обридло, і море так йому огидло, що бісом на його дивився. Коли б, каже, умер я втроє, уже б не пився її гіркої і марно так не волочився. Потім до берега приставши З троянством голим всім своїм На землю з човнів повстававши Спитавши, чи є що їсти їм І зараз чогось попоїли Щоб на путі не ослабіли Пішли, куди хто запопав Еней по берегу попхався І сам не знав, куди слонявся Аж гульк і в город причвалав. В тім городі жила Дідона, а город звався Карфаген, розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен, трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, Бідняшка, що була вдова. По городу тогді гуляла, коли троянці повстрічала, такі сказала їм слова. Відкіль такий се гольтіпаки. Чи рибу з дону везете? Чи може виходці бурлаки? Куди прочани вийдете? Який вас враг сюди направо? І хто до гордо причалив? Яка ж ватага розбиша? Троянці всі замурмотали, дідоні низько в ноги пали, а вставши, їй, мовляли так Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимося без талану, ми в Трої знаєш порождені. Еней пустив на нас ману, дали нам греки прочухана, і самого Енея пана в три вирви вигнали від тіль, звелів покинути нам Трою, підмовив плавати з собою, тепер ти знаєш ми відкіль. Помилуй пані благородна, не дай загинуть головам, будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі, скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались, убрання по столи порвались, охляли, ніби в дощ щеня, кожухи свити погубили, і з голоду в кулак трубили, така нам лучилась пеня. Дідона гірко заридала і з білого свого лиця платочком сльози обтирала. Коли б сказала молодця енея вашого злапала, Уже б тогді весела стала, тогді б велик день був би нам. Тут плюсь еней як будто з неба, ось ось де я коли вам треба, Дідоні поклонюся сам. Потім з Дідоною обнявшись, поцілувались гарно в смак, за біленькі взявшись, балакали тосяк, то так, Пішли в дідоні до господи через великі переходи, Ввійшли в світлицю та й напів, пили на радощах сивуху І їли сім'яну макуху, покиль кликнули їх за стіл. Тут їли розні потрави, і все з поливдяних мисок, І самі гарні приправи з нових кленових тарілок. Свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підлевою індик На закуско куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу, і з маком медовий шовик. Щодень було у них похмілля, пилась горілка, як вода. Щодень бенкети, мов весілля, всі п'яні, хоч посунь скуда, Енеєві, так, як болячці, або лихій осінній трясці, годила пані всякий день. Були троянці п'яні, ситі, кругом обуті, обшиті, хоть голі прибрали, як пень. «Не так то робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш, або як каску кажеш прутко, пером в папері як писнеш. Еней в гостях прожив немало, що з голови його пропало, куди його завес послав. Він годів зодво там просидів, а мабуть би і більш пронидів, якби його враг не спіткав. Колись Юпітер ненароком золім поглянув і на нас». І кинув карфагену оком, аж там троянський мартопляс. Розсердився розкричався, аж цілий світ поколихався, Енея лаяв на весь рот. Чи так-то гадів син він слуха? Убрався в патоку, мов муха, засів бутім в болоті, чорт. Підіть гінця мені кликніте, до мене зараз, щоб прийшов. Глядіть же цупко прикрутіте, щоб він в шинок-то не зайшов. Прибіг Меркурій, засапавшись, в три ряди під з його котив, Весь ремінцями обв'язавшись, на голову бриль наложив, На грудях з бляхою ладунка, а ззаду з сухарями сумка, В руках нагайський малахай. В таким наряді влізши в хату, сказав, Готов же я, тату, куди ти хочеш, посилай. Біжи лише швидше в Карфагену, гінцеві так сказав, і пару розлучись, скажену, Енедідону б забував. Нехай лиш відтіль плітає і Рима строїти чухрає, а то заліг, мов грубі пес. Коли ж він буде ще гуляти, то дам йому себе я знати. Отак От сказав, скажи Зевес. Меркурій низько поклонився, перед завесом бриль і зняв, через поріг перевалився, до стайні швидше тягу дав. Покинувшись з рук на гайку, запряг він миттю чортопхайку, черкнув із неба аж курить. І все кобилок поганяє, що оглобельно аж брикає, помчали, аж візок скрипить. Еней тогді купався в бразі і на полу укрившись ліг, йому не снилось у приказі. Якось Меркурій в хату вбіг, смикнув із сполумав псяюху. А що ти робиш? П'єшся в уху? За всього горла закричав. А ну, лише швидше вбирайся, з дідоною не женикайся. за весь поход тобі сказав. Чи все ж таки до діла робиш, що й досі тут загулявсь, Та швидко й не так задробиш, завес не дурно похвалявся. Получиш добру халазію, він видавить з тебе олію, от тільки ще тут побарись. Глядиш ж сьогодні, щоб убрався, щоб від відціль укрався, мене у друге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака, мов каїн затрусився весь, і з носа потекла кабака, уже він знав, який Зевес. Шатнувся миттю сам із хати, своїх троянців позбирати, зібравши дав такий приказ – як можна швидше укладайтесь, за всіми клунками збирайтесь до моря швендяйте якраз. А сам, вернувшись в будинки, своє лахміття позбирав, мізерії наклав дві скриньки на човен зараз одіслав. Прибіг троянцем засапався, обмок в поту, як би купався мов всторгу в школу крохват. Потім в човен хутенько сівши і їхати своїм виливши не оглядався сам назад. Не так-то діється все хутко, як швидко кажуть нам казок. Еней наш плив, хоч дуже прудко, та вже ж він плавав нединьок. Довгенько по морю ще шлялись, і самі освіті не знались. Не знав троянець ні один, куди, про що, як швиндюють, куди все так вони мандрують, куди їх мчить анхізів син. От так поплавивши немало і поблудивши по морям, якось і землю видно стало. Побачили кінець бідам, до берега якраз пристали, на землю з човню повставали і стали тута отдихати. Ця Кумською земелька звалась, вона троянцям сподобалась, далося їй троянцю знати. Розгардіяш настав троянцям, оп'ять забули горювати. Буває щастя скрізь поганцям, а добре мусить пропадати. І тут вони не шанувались, а зараз всі і потаскались, чого хотілося шукати, якому меду та горілки, якому молодиці, дівки, оскому, щоб з зубів зігнати. Де досвідки, де вечорниця, або весілля, де було, дівчата, де й молодиці, кому родини надало, то тут троянці вродились, і лиш гляди то й заходились, коло жінок там ворожить, і чоловіків підпоївши, жінок, куди хто знав, повівши, давай по чарці з ними пить. Еней один не веселився, йому немиле все було, йому Плутон та батько снився, і пекло в голову ввійшло. Оставивши своїх гуляти, Пішов скрізь по полям шукати, Щоб хто дорогу показав, Куди до пекла мандрувати, Щоб розізнати, розпитати, Бо в пекло стежки він не знав. Ішов, ішов, аж з русих кудрів Три ряди капав піт на ніс. Якось побачив щось і уздрів, Густий пройшовши дуже ліс. На ніжці курячі стояла то хатка дуже обвечала і вся вертілася кругом. Він до тієї прийшовши хати, хазяїна став викликати, прищурившися під вікном. Еней стояв і дожидався, щоб вийшов з хати хто-небудь. У двері стукав, добувався, хотів був хатку з ніжки спхнуть, як вийшла бабища стара, крива, горбатая, сухая, запліснявіла, вся в шрамах, сіда, ряба, беззуба, коса, розхристана, простоволоса, і як в намисті вся в жовнах. Еней таку уздрівши цяцю не знав і зляку стояв, і думав, що свою всю працю навіки тута потеряв. Якось до його підступила Ягася І заговорила, роззявивши свої уста Гай, гай же, слихом послихати Анхізенка увіч видати А як забрів ти всі міста Давно тебе я дожидаю І думала, що вже пропав Я все дивлюсь та визираю Аж ось коли ти причвалав Мені вже розказали з неба Чого тобі пельненько треба Отець твій був у мене тут Еней цьому подивувався, і баби сучою спитався, як відьму злую сю зовуть. Я кумская зовусь Сивіла, ясного Феба попадя, при його храмі посиділа. Давно живу на світі я, на світі всячину я знаю, хоч нікуди не ходжу, і людям в нужді помагаю, і їм на звіздах ворожу. Тепер ходімо лиш в каплицю, там Фебові ти поклонись, І обіщай йому телицю, а потім гарно помолись. Коли ж сюмаєш маєш ти охоту у батька в пеклі побувати, Мені дай зараз за роботу, то я приймуся мусовати. Як нам до пекла довалитись, і там на мертвих подивитись. Ти знаєш... Дурень не бере, у нас, е, хоч трохи хто тямущий, уміє жити по правді сущі, то той хоч з батька та здере. Еней з Сивілою хватались до пекла швидше, щоб прийти, і дуже пильно приглядались до пекла двері як знайти. Якось перед якоюсь гору прийшли, і в ній велику нору знайшли і вскочили туди, пішли під землю темнотою. Еней все щупався рукою, щоб не ввалитися куди. «Ся улиця вела у пекло, була вонюча і грязна. У ній і в день було, мов, смеркло. От диму вся була чадна. Жила з сестрою тут дрімота. Сестра же звалася Зівота. Поклон сі перші віддали тімасі нашому Енею з його старою попадею, а послі далі повели». А потім смерть до артикулу їм воздала косою честь, наперед стоя калавуру, який у її мосці єсть чума, война, харциство, холод, короста трясся, парші голод. За ж тут стояли в ряд холера, шолоді, безшиха, і всі мирянські знаєш лиха, що нас без милості морять. І ще ж не все тут окошилось. Іще брела ватага лих, за смертю слідом валилось жінок, свекруг і мачух злих. Відчими йшли тесті скуп'яги, зяті свояки мотяги, сердиті шурини, брати, завиці, невістки, ятровки, що все гризуться без умовки. І всякі тут були кати. Якісь злидніх ще стояли Жавали все в зубах папір В руках каламарі держали За ухо настромляли пір Все, все десятські та соцкі Начальники, п'явки людські І всі прокляті писарі І справники все ваканцьові Судді і стрябші безтолкові Повірені секретарі Насупротив всіх окаянниц Квартал був цілий волоцюх Моргух, мандрьох, ярижниць, п'яниць і бахурів на цілий плуг. З обстриженими головами, з підрізаними пеленами стояли хльорки наголо. І панночок фільтифікетних лакеїв, гарних і дотепних, Багацько дуже щось було. І молодиці молоденькі, що вийшли заміж за старих, що всякий час були раденькі потішить парнів молодих. І ті тут молодці стояли, що недотепним помагали для них сімейку розплодити, а діти гуртові кричали, своїх паньматок проклинали, що не дали на світі жити. Сивіла в дальший путь таскала, небоскаличів та йшов, і так швиденько поспішала, Еней не чув, аж підошов. Тепер Еней убрався в пекло, прийшов зовсім на інший світ. Там все поблідло й поблекло, нема ні місяця, ні звіст, там тільки тумани великі, там чутні жалобні крики, там мука грішним не мала. Еней з сивілою гляділи, які їм муки тут терпіли, яка кара всім була. Смола там в пеклі клекотіла, і грілося все в казанах. Живиться сірка, нефть кипіла, палав огонь, великий страх. В смолісі грішники сиділи, і на огні пеклись, горіли, хто як завіщо заслужив. Пером не можна написати й в казках сказати, яких було багацько див. Панів те там мордували і жарили за всіх боків, Що людям льготи не давали і ставили їх за скотів. Зате вони дрова возили, в болотах очарет косили, Носили в пекло на підпал. Чорти за ними приглядали, залізним пруттям підганяли, Коли який з них приставав. Багатим та скупим вливали розтоплене срібло в рот, а брехунів там заставляли Лизать гарячих сковород Які ж із роду не женились Та по чужих кутках живились Такі повішені на крюк Зачеплені за теї тіло На світі, що грішило сміло І не боялося сих мук Всім старшинам тут без розбору Панам, під панкам і слугам Давали в пеклі добру хльору Всім по заслузі, як котам Тут всякі були цих Містри, і ратмани, і бургомістри, судді, підсудки, писарі, які по-правді не судили та тільки грошики лупили і відбирали хабарі. І всі розумні філосопи, що в світі вчились мудрувати, чинці, попи, кротопопи, мирян щоб знали, навчати Щоб не ганялись за гривнями, щоб не возились з попадями та знали церковь, щоб одну Ксьондзи баб щоб не їржали, а мудрі звіст, щоб не знімали, були вогні на самім дну Жінок своїх, що не держали в руках, а волю їм дали, по веселях їх відпускали, щоб часто в приданках були, і до півночі там гуляли, і в гречку деколи скакали, такі сиділи всі в шапках і з превеликими рогами, зажмуреними всі очами в кип'ячих сіркою казанах. Батьки, які синів не вчили, а гладили по головах І тільки знай, що їх хвалили, кипіли в нефті в казанах І ті були там легоминці, піддурювали, що дівок Що в вікна дрались по драбинці під темний тихий вечорок Що будуть сватать їх, брехали, підманювали, улещали Поки добрались до кінця, поки дівки від перечосу До самого товстіли носу, що сором до вінця Пали води волоцюги, всі зводники, і всі плути, ярижники, і всі п'янюги, обманщики і всі моти, всі ворожбити, чародії, всі гайдамаки, всі злодії, шевці, кравці і ковалі, цехи, різницькі, коновальські, кушнірські, ткацькі, шаповальські, кипіли в пеклі всі в смолі. Там всі невірні і християни, були пани і мужики, була тут шляхта і міщани, і молоді, і старики, були багаті й убогі, прямі були і кривоногі, були видющі, і сліпі, були і штатські, воєнні, були і панські, і казенні, були меряни миряни і попи. Гай-гай, та нігде правди, діти, брехня ж наробить лиха більш. сиділи там скучні піїти. Писарчуки поганих вірш. Великі її терпіли муки. Їм зв'язані були і руки, мов у татар терпіли плін. От так і наш брат попадеться, що пише, не остережеться. Який же втерпить його хрін. Якусь особу моцапуру там шкварили на шашлику, а гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку. Кривив душею для прибитку, чужеє отдавав печать. Без сорому, без Бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився промишлять. Пеклись тут гарні молодиці, а жаль було на них глядіти. Чорняві, повні, милолитці І всі тут мусили кипіть, що заміж за старих ходили І мишаком їх поморили, щоб послі гарно погулять І з парубками поводитись, на світі весело нажитись І не голодним умирати За сими порядушк варчали в розпалених сковородах Старі баби, що все ворчали, базікали о всіх ділах все тільки старину хвалили, а молодих товкли та били Не думали ж, які були, і ще як самі дівували Та з хлопцями як гарцювали, та й по дитинці привели Еней там бачив щось немало кип'ящих мучениць в смолі Як з кабанів топилось сало, так шкварилися сі вогні Еней з сивілою попхався в пекельну подалі глуш Як на дорозі повстрічався з громадою знайомих душ Тут всі за неєм обнімались, чоломкались і цілувались, побачивши князька свого. Тут всяк сміявся, реготався, Еней до всіх їх доглядався, знайшов строянців ось кого. Петька, Терешка, Шеліфона, Панька, Охріма й Харка, Леська, Олешка й Сізьона, Пархома, Їська й Феська, Стецька, Ониська, Опанаса, Свирид, Лазар, Тараса, були Денис, Остап, Овсій, і всі троянці, що втопились, як на човнах з ним волочились, тут був Мусій. Еней з ягою розглядали всі дива там, які були. Роти свої пороззявляли, і очі на лоби п'яли. Проміж собою все зглядались, всьому дивились, осміхались. Еней то цмокав, то свистав. От тут душі ликовали, що правідно в миру живали. Еней і сих тут навіщав. Сиділи, руки поскладавши, для них все празники були. Люльки курили, полягавши, або горілочку пили. Не тютюнову й не пінну, не пробну, перегінну, Настояною на бодян, під челюстями запікану, із з ганусом, і до калгану, в ній був і перець, і шапран. І ласощі все тільки їли, сластяни, коржики, стовпці, Варенички, пшеничні білі, пухкі з кав'яром буханці, Часник, роїз, спаслін, кислиці, козельці, терн, глід, полуниці, Круті яйця з сирівцем і дуже вкусною яєшню, Якусь німецьку, не тутешню, а запивали все пивцем. Велике тут було роздолля тому, хто праведно живе, Так як велике безголов'я тому, хто грішну життя веде. Хто мав чому яку охоту, тут утішався тим до поту Тут чистий був розгардіяш Лежи, спи, їж, пий, веселись Кричи, мовчи, співай, крутися Рубайсь, так і дадуть палаш Ні чванились, ні величались Ніхто не знав тут мудровати Крий, Боже, щоб не догадались Брат з братом чим покепковать. Ні сердилися, ні гнівилися Ні лаялися і не билися а всі жили тут люб'язно, тут всякий гласно женихався, ревнивих ябед не боявся, було воще все за одно. Ні холодно було, ні душно, а саме так, як в сіряках, і весело, і так нескучно на великодних, як святках. Коли комусь що захотілось, то тут, як з неба і вродилось. Отак От то добрі тут жили. Прозвучала перша частина поеми Івана Котляревського Енеїда, читав народний артист України Дмитро Франко. Продовження слухайте за тиждень у цій порі в театрі перед мікрофоном.